Ні, то безпідставні підозріння, і вона зараз їх розвіє, як дим. Вона розпитає Марту і певна, що від тих підозрінь не лишиться і сліду. «Кажи, легше буде», – мовила Віра Павлівна, коли Марта трохи заспокоїлася. «Та хіба легко розповісти про те, як людина стає на перехресті життєвих доріг, не знаючи, куди їй йти? Хіба легко розповісти про дві душі, що сплелися у смертельному герці?» Марта, збиваючись, розповідає, як трудно їй боротися з собою. Там, у минулому, образ брата, закатованого жандармами. Вона віддана революції, і раптом цей чорний ангел її душі, що розпонахав її дні підступом і стоптав чоботом те, що було найкращого в неї. Марта тепер ридає, як людина, що втратила найближчого друга. Віра Павлівна мало розуміє туманні слова Марти про дві душі і розпонахані дні. Вона тільки невиразно здогадується, про що мова Ах, ще ця гістерія Марта тіпається в риданнях і шкода її розпитувати Віра Павлівна світить каганця і починає ходити коло Марти Вона поїть її водою і дівчина потроху заспокоюється Віра Павлівна поклала її на ліжко і сіла поруч Я, Марто, не зовсім розумію Те, що ти віддана справі революції, це я знаю але яка інша дорога послалася перед тобою? Марта розповідає про свою зустріч з Петром рік тому. Вона була дуже рада Петрові. Віра розуміє її. Вона ж жінка. Але Петро дуже змінився. Слова падають у мертві тиші кімнати, як краплі далеко від шумілих злив. Вони наповнюють сухі русла і починають шуміти ріками многоводними та заполоняють усю увагу Віри Павлівни. Так от чого ця дівчина була така химерна останній рік. Так от яку трагедію писалося живою людською кров'ю так непомітно. Він більше того. Він сказав, коли ти хочеш бути моєю, роби мою справу. До цього часу ти зраджувала український народ. Він так і назвав мене зрадницею, що мусить умерти або спокутувати свій гріх і виправдати себе якоюсь корисною роботою. Він кляв мене, і дивився такими очима, що скажи тільки я слово, він уб'є мене або обійме як кохану. Марта зупинилася, і тяжке зітхання вирвалося з її грудей. І він обняв мене, і я сказала слово, я відреклася від усього і робила його справу. Я, Віро, за крихітку гіркого, гіркого кохання, продала вас усіх, і Артема, і тебе, і Чмиря. Віра Павлівна з жахом отсохнулася від Марти і стала на рівні ноги. Вихори почувань і домок налетіли на неї, і вона не могла з ними зволодати. Вона дивилася на Марту, на ту Марту, що вона їй допіру безмежно довіряла, з жахом і огидою. Як сновида, вона одійшла від Мартиного ліжка і стала коло вікна. Там, за шибками, чорна ніч розливала місячний мед за хмар, а тут чорна істина сушила серце. Чи не цілу годину простояла так нерухомо вражена жінка, аж поки не вгамувалося перше зворушення. Віра Павлівна згадала про свою обіцянку Чмиреві і, опанувавши собою, зовні спокійно підійшла до ліжка і сіла поруч Марти. «Ти його кохала?» – Марта кивнула головою. «Папери ти украла?» «Ні». «А хто ж? Ти знаєш?» «Не знаю. Дід Данило намагався украсти, та не встиг. Хтось інший раніше украв». «Це ти правду говориш?» Марта підвелася на лікті і, дивлячись просто в вічі Вірі Павлівні, промовила з невластивою її твердістю. «Віро, не для того я говорила правду про свій ганебний вчинок, щоб тепер брехати». У цих словах почулася і образа, і гнів. Віра Павлівна пильно глянула на Марту їй стало ніяково, що вона так мимоволі образила дівчину. Справді, коли вона призналася у всьому, то хіба не заслуговує на довіру в дрібницях? Але як же ж бути далі? Марто, треба подумати, як виправити твої помилки. Треба подумати. Я поговорю з Артемом. Марта злякана замахала руками. «Не кажи нікому», – вигукнула вона. «Не кажи до якогось часу». «Я подам знак, коли ти можеш розповісти. Ради всього святого, не кажи поки. Ну, ти хороша, благаю тебе, не кажи. Ну, день-два тільки». Марта благала милосердя, і Віра Павлівна піддалася і дала слово мовчати. Розділ двадцять третій. Записка на одвірку. Зранку наступного дня Чмир ходив насуплений і підозріло дивився на усіх. Він кілька разів заводив розмови з комунарами, та відповіді були недоладні і нічого не пояснювали Чмиреві. Об обіді, стоячи на подвір'ї, він помітив, як Марта крадькома вийшла з сіний і, озирнувшись навколо, попростувала до воріт. Вона, видимо, не помітила Чмиря, що притулився до дверей сарая, ховаючись від дощу. Марта пішла поза парканом садиби і недовзі зникла за будівлями. Чмиря як електричною іскрою пройняла. Він стрепенувся і умить прослизнув через розламаний паркан до лісу. Андрій обережно посувався в той бік, куди зникла Марта, і не заспокоївся доти, доки не помітив її хустки за кущами на дорозі. Він щільніше загорнувся у пальто і подався кущами, весь час не спускаючи з очей дівчини. Марта йшла тепер не поспішаючи, немов роздумуючи про щось, і раз у раз підозріло озиралася. Видимо, що це не була звичайна прогулянка. З кущів сипалася роса, і Чмир одразу промок, та ці неприємності не стримували його. Він постановив дізнатися, куди ж і по що ходить ця дівчина. Нарешті Марта вийшла на галявину коло смолярень і зайшла в сарай. Чмир зупинився в кущах і чекав. Час тягся довго і нудно. Марта не виходила з сарая, і нарешті Чмир зміркував, що до сарая можна підійти, користуючись прикриттям кущів. Через п'ять хвилин він дивився в щілину, що робиться всередині сарая. Марта сиділа на колоді, схопивши голову в руки, і плечі їй підскакували, немов її душив кашель. За шумом дощу нічого не можна було почути з сарая, і тільки коли ридання виривалося каламутним вибухом, Чмир зрозумів, що дівчина плаче. Але чого вона плаче? Чого, власне, прийшла сюди плакати? Невже, щоб виплакати свої болі, треба йти майже за п'ять верст? Чи не з годину просидів чмир за сараєм, а Марта не рухалась на колоді, хоч плечі їй і не здригалися як раніше. Та от вона підвелася і щось робить коло дверей. Потім, не озираючись, іде геть з сарая, і чмир мусить вилізти на ріг будівлі, щоб простежити, куди пішла дівчина. Вона пішла старою дорогою, певно, додому, і чмир не поспішає йти слідом. Його цікавить сарай, і коли Марта вже сховалася за поворотом дороги. Він обережно прослизнув у двері задимленої будівлі. Чмир уважно оглянув усе всередині, і раптом очі його притяг білий папірець, приколотий до одвірка. Папірець, списаний олівцем, це одразу відзначає Чмир. Він обережно висмикує шпильку, що нею він був приколотий, і читає написане, нічого не розуміючи. Він кілька разів перечитує нерівний почерк, але від того зміст написаного не стає зрозумілішим. Видимо, Марта багато вже говорила з тим, кому пише, і може висловлюватись натяками, не опасуючися, що її не зрозуміють. У папірці значиться «Хто те зробив, я не знаю. Я не винна. Приходь у наш день». Чмир бере папірець і приколює його знову до одвірка. Потім він виймає свою засмальцьовану записну книжку і старанно копіює записку. Він певен, що натрапив на кінець ниточки, але як розплутувати клубка, не знає. Перше, що треба, це розшифрувати таємний зміст цидулки. Він покаже копію її Артемові, і вони вдвох поміркують. Чмир назад іде дорогою, не ховаючись. Він весь мокрий від дощу і від роси. Револьвер муляє бік, та Чмир не звертає уваги на незручності. Думки складаються в голові на тисячі ладів. І все те він без жалю відкидає, щоб скласти нову тисячу комбінацій, і так само ж бурнути, не використавши. Не треба думати про це, ухвалює Андрій, і силою волі спроваджує думки в інше русло. Він тепер думає про винахід гайдученків і на усі способи прикладає його до дійсності. От він переходить піщані дюни і напружує фантазію, щоб уявити, як вони будуть вкриті золотою пшеницею. Але фантазія не допомагає. Ще осоку можна уявити на цих пісках, а на пшеницю або виноград. А може все те тільки Артемова мрія? Може з того винаходу нічого й не вийде? Проскакує зрадлива думка, та чмир одгонить її геть. Хай одразу не вийде, але врешті мусить же щось вийти. Хай вийде десята частина того, про що думає Артем. Але й то багато. От тільки не може пристати чмир на те, що винахід може відограти таку велику роль, як думає Гайдоченко. Андрій доходить висновку, що як на крути, а винахід – винаходом, а революція – революцією. Бо ж кожен винахід можна використати проти революції. Думки чмиреві несподівано перериває сіра полохлива тваринка. Заяць вибіг з кущів і зупинився на стезці, нашорошивши вуха. Заєць роздивляється на рідкого гостя – що йде собі байдуже і не звертає ні на що уваги Чмир усміхається в ус і виймає з кобури Маузера Треба ж почастувати заячиною гайдученків, що не діють над картоплею Заяць немов відчув небезпеку і чимдуж чкурнув здовж дороги Услід йому клацнув постріл і тварина, кілька разів перекрутившись, упала на мокре листя Ого, дядько Чмир ще не розучився влучати Він бере зайця за задні ноги і йде до комуни Коло самого двору його зустрічає Карлюга. Він пильно дивиться на Чмиря і на Зайця. «Де це ви підчепили?» «В лісі витратив кулю». «З револьвера?» Чмир киває головою. «Що ж тут дивного?» Але Карлюга справді здивований. «Хіба можна влучити Зайця з револьвера?» «Це ж тільки випадок. Очевидний випадок». Чмир зовсім не хвалько. Він може довести, що він на бігу влучив Зайця. От, може, добродій Карлюга не пожалкує за своєю шапкою і кине вгору? Одна тільки маленька дірочка. Згода? Шмир виймає револьвер і готується до пострілу. Він наказує кидати і, коли Карлюжина шапка мотнулася чорною грудкою вгору, стріляє. Це неймовірно, каже Карлюга, піднімаючи шапку з двома дірками. Куля влучила в бік і зробила дві діри. З двору комуни на постріл вибігає кілька душ – і врешті з'являється на вороті Гайдученко. «Киньте ви полошити людей! Ну як тобі, Андрію, не сором провадити свої стрілецькі управи?» Але він сміється, побачивши обличчя карлюжини, що недовірливо вертить шапку в руках. «Це неймовірно, але факт», – говорить він нарешті, сміючись, і надіває шапку. Чмир іде у двір, а Артем підходить до карлюги і каже, «Так ми, може, зайдемо до вас? Ага?» Карлюга киває в знак згоди головою, і вони йдуть нагору. Розділ 24. Зачуханий анархіст. «Ви, здається, говорили чмереві, що бажаєте вступити до комуни?» «Так, говорив». Карлюга відповідає з легенькою посмішкою, зовсім не намагаючись її сховати. Він сидить проти вікна, і Гайдученко прекрасно бачить ту посмішку. «То що ж, був жарт чи що?» – суворим голосом питає Артем. Ні. Який же жарт? Я справді хотів вступити до комуни, а тепер роздумав. Посмішка не сходить з губ Карлюжених, та Гайдученко ясно бачить, що та посмішка не справжня, фальшива. Що Карлюзі зовсім не смішне те, що він хотів вступити до комуни. Так, певно, посміхаються дипломати, думає Артем і питає. Чому ж ви роздумали, і коли ще Карлюга не встиг відповісти, перебиває сам себе? «Та що я вас взявся висповідувати? Справді, яке мені діло до причин, з яких ви передумали вступити до комуни? Вони мені ні до чого, запевняю вас». Тепер Корлюга бачить, що справді Гайдученкові цікаві причини, але він удає байдужість. Тома злорадно усміхається. На цей раз щиро. І говорить. «Та чого це ми справді завзялися сповідатися? Давайте краще просто говорити, що хто захоче». От, приміром, мені охота висловити своє побоювання, що з вашої комуни ні чорта путнього не вийде. Як ви гадаєте? Гайдученко роблено недбало на свистої грайливого мотива, і мотив той ріже ухо фальшем. Ні, я не думаю, щоб нічого не вийшло. Чи ви, може, говорите про комунарів, а не про комуну? А ви що думаєте, що з ваших комунарів ні чорта не вийде? Ловить його на слові карлюга і весело сміється. Він давно так не сміявся, як тепер. Гайдученко відказує Винів року весела людина. Скажіть, будь ласка, і звідки тільки така життєрадісність? Невже відночав? Ну, не сердьтесь, кладе йому на плече руку Карлюга і вже серйозно говорить У вас, здається, нещасть? Неприємність. Ваш товариш говорить, що вкрали скриньку з паперами. Хіба Чмиркому говорив, що саме в скриньці були папери? думає Артем. І киває в знак згоди головою. «То що ж, ті папери дуже важливі, чи так собі?» «Ні, не дуже важливі. Там дещо ця важлива, а решта пусте». «Шкода, шкода», – висловлює свій жаль карлюга і починає ходити по кімнаті. Раптом він зупиняється і питає. «А як ви гадаєте, хто міг таке зробити? Залізти вночі до вас?» «Ага?» «Сказати певного нічого не можна, хоч і є підозріння». Та проте це не цікаво. Як то так не цікаво? А я хотів запропонувати вам послуги для розшуку пропалого. Ну ви, мабуть, нічого не допоможете. Чого це я з ним потякаю тут, думає Гайдученко і не знаходить виправдання своїй балацці. Він стає зі свого місця коло вікна і наміряється йти, але карлюга гостинно припрошує посидіти ще і поговорити. Я оце, одверто кажучи, хочу йти звідси. Набридла мені ваша комуна. Куди йти? Здивовано питає Гайдученко. Вибрав собі закуток, глухий-глухий. Туди й піду жити. Треба втікати усього, що має ознаки цієї безглуздої метушні, що зветься «Життя». Набридло. Я ж утік усього, і от знову ви поставили мене в близькі стосунки з метушнею. Ні до чого це, людині. Стихія життя втратила свою владу наді мною. Я вільний спостерігач тієї стихії. Не більше. Карлюга починає довгий виклад своїх поглядів на життя і в голосі йому бронить інтимне тепло. Та його філософія самотності і відмовлення від активної участі в житті починає дратувати Артема. Наб'є собі людина в голову дурниць і думає, що вона вже самого Саваофа за бороду держить. «Скажіть, будь ласка, який шляхетний син нешляхетного батька?» Думає він до Кірлеву, але слухає далі. «Той велетень...» що спорадив мене і винянчив, що хвилі простягає до мене свої лабети, як спрут, але я добре вивчив його характер та звички і призвичаєвся своєчасно уникати полону. Га, яка абсолютно вільна людина! Тільки подумати, що ще такі дурні не перевелися. Але хто ж то такий, той велетень, що хоче ухопити у свої лабети шляхетного свого сина? Це що ж, люди або людство простягає до вас свої лабети, щоб знову вас полонити? Чи щось інше ловить вас? Гайдученко питає і посміхається нарочитою глузливою посмішкою. Не людство, звичайно, а дух життя, метушлива субстанція, що живе однаково і в людині, і в самій природі. Тут і біологія, і зоологія, і загалом фізика. З усім цим я порвав пуповину і ніщо не поновить її, і ніщо не зв'яже мене з тим, що зветься життя. Щось штовхнуло гайдученка зсередини. Він, як ошпарений, схоплюється з місця, стрибає до дверей і, повернувшись до карлюги, починає вигукувати лайливі слова, добираючи найобразливіших, найгостріших, найотруйніших. Ідіот! Миршавий імпотент! Кретин! Зачуханий анархіст! Артема не до снаги стримувати себе. Лайливі слова вилітають каламутними клубами і дзвонять іржавим залізом у задимленій кімнаті пустельника. Нижня щелепа Артема тремтить. увесь він нервово пересмикується і, видимо, над виходить геть із кімнати. Королюга стоїть і спокійно дивиться на свого розхвильованого гостя. Артем вибігає на двір, і холодний вітер з дощем студить йому спітніле чоло. Побоюючися, що когось може зустріти, він похопцем йде до свого мезоніна. Він заходить до кімнати і замикає за собою двері на засов. Одійшовши від дверей, він раптом бачить у кімнаті Чмиря. Чмир дивиться на Гайдученка з пильною увагою і, ніби задовольнившись оглядом, підходить до нього і бере під лікоть. «Є справа», – говорить він і сідає разом з Артемом на ліжко. Артем зле втямлює, що Чмир розповідає про записку про Марту. Андрій говорить швидко-швидко, і слова, як осінні мухи обжибки, б'ються об свідомість Гайдученкову, відлітають, щоб знову задзвеніти в ушах. І як у дзвичанні мух нічого, окрім осінньої нуди, не добереш, так не добирає змісту Андрієвих слів Артем. Тільки одна тривога тремтить неспокійною струною, і Гайдученко робить зусилля, щоб зрозуміти, що говорить товариш. Він проводить рукою по чолу, немов роздираючи завісу, що спала на його мозок, і, знітившись, говорить Чмиреві. «Ти не хвилюйся і кажи все докладно. Я щось нічого не второпаю». «Та я й так, здається, кажу толком», – аж образився чмир і вдруге починає докладно розповідати про свою пригоду в лісі і про Марту, і про сарай, і про записку. Він витягає свою заялозену записну книжку і подає Артемові.